o Mateju i o Vanu Pazimo u vrijeme ono pristupi Isusu neki čovjek i pade na koljena pred njim govoreći gospode помилуј сина мојега, јер га, јер је мјесећа и мући се љутом, јер много пута пада у ватру и много пута у воду, и доведо га ућеницима твојим и не могоше га исјелити, а Исус одговараюћи рече, O godnebi rni i pokvareni dokveću biti sva nam dokveću vastrpeti dovedite me ga mo i sotretimo isus i tamon iziđe iz njega i pozdravi momče od onoga časa Tada pristupiše učenici Isusu i na mu rekoše, zašto ga mi ne mogo smo izgnati, a Isus im reče, za nevjerovanje vaše, jer zaista vam kažem, ako imate vjere koliko zrno gorušično, reći ćete gori ovoj.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 во руке людска и убичага и трећи дан устачем вздриме оно ходе же иссус поче й свой небо и рача почер дошло је час прослови сина своего да и син твой прослови теб kao što si mu dao vlast nad svakim tijelom da svemu što si mu dao daruje im život vječni a ovo je vječni život da poznaju tebe jednoga istini toga Boga i koga si poslao Isusa Hrista ja te proslavih na zemlji Djevo svrši koje si mi dao da izvršim I sada proslaviti mene oče u tebe samoga Slavom koju ima dok u tebe prije nego svijet postade Objavih ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta Tvoj bi jak meni dao И твоју су ријећ одржави. Сад разумеше да је све што си ми дао од тебе, јер ријећи које си ми дао, дао сам њима и они примише и познаше заиста да од тебе изиђо и вјероваше да ме ти посла. Я се за њих молим, Не молим се за свјет, Него за оне које си ми дао, Јер су твоји. Ти се моје, твоје је, И твоје моје, И прославио сам се у њима, И више нисам у свјету, Аони су у свјету, И ја долазим тебе, Оче Sačuva ih u ime tvoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao mi, dok fijak s njima u svijetu, ja ih čuva u ime tvoje, one koje si mi dao sačuva i niko od njih ne pogibe, osim sina pogibli da se ispuni pismom a sada dolazim tebi i ovo govorim na svijetu da imaju radost moju ispunjenu u sebi da toga duha. Prije nekoliko dana, braći i sestre, posjetiva na se jedna sestra. Mada ta njena posjeta po mnogo čemu jeste neobična i nesvakidašnja. Naime, došlo je u ovaj sveti hram, prišlo ikoni onako drpćući, kao da je Dugo vremena bila bez nasušnog hleba i na vrlo niskim temperaturama i još potpuno sama, usamljena. Gladna, žedna, promrzla i sama. Takav smo utisek stekli vidjevši je i zadržavši pažnju na njoj svega nekoliko trenutaka. A tako je bila jasna ta njena pojava i ono što je ona sobom nosila da nije bilo teško i nama koji nemamo neku posebnu prozorljivost. Da osjetimo da se nalazi u teškoj situaciji. Isto tako da traži pomoć. Da nije odustala, da ne počajala. Prišla je, stala ispred ikone, pred kojom i mi danas stojimo. Cjelivala je i prišla sveštenom služitelju. Rekavši sljedeće riječi, riječi koje se vrlo rijetko čuju u ovom našem malom iskustvu, onih koji slušaju možda jednom ili dva puta čuvena riječ odnosno potreba i izražena riječima rekla je ta žena oče ponavljamo govori žena koja dugo nik je jela nik je pila na niskim temperaturama i bez svjetlosti živela dugo i sama privazi i govori svedeće riječ braći sestri oče potrebna mi je crkva duša mi ima veliku potrebu za crkvo mi koji jesmo u crkvi Који живимо у њој, који спавамо у њој, који се спотићемо њене прагове и избјегавамо њена широмотворена врате, игноришемо звук њених звона, окружени фреска на иконама, мирисом тамјана, хранени небеским дивом, небеском крвљу, небескога Бога, постиђали смо се, јер... Nismo takvu potrebu osjetili u nama. Pri tome, braći i sestre, ta žena nije ni krštena. Vrhunska projeva potrebe ljudske, potreba za crkvom. Izuzetno, braći i sestre, osjećali smo potrebu da to podijelimo sa vama. Potreba za crkvom. Zašto? Zato što svi mi imamo potrebu. I to razne potrebe. I to sve šire i šire. Ali potrebu za crkvu nemamo, braćo i sest. Ona se negdje osjeća, ali nije često pogrešno da šifruje. kad duša ište crkvu, mi pođemo pa zapalimo svijetje. Kad srce traži jedino potrebno, jedino potrebno, na jedino mogući način, kroz svetu liturgiju i kroz svetu pričašće, kroz jedanje tijela Božijeg i pijenje njegove svetu i životvorne krvi, mi odlazimo pa obiđemo neki manastir. Znači, pograšno dešifrovali potrebno. Ili odemo pa kupimo neku ikonu, ili pođemo pa neki prijelog na crkvenom tasu, misleći da je duša htjela dodao A duša traži Boga, braći i sestre, traži crku. I zbog toga, slava gospodu što nam se poučio kroz tu našu buduću sestru, ako Bog da ovih dana bi trebala, je da primi sve do hrštenja. I vrlo vjerovatno da će ona biti dobar hrišćanin, dobra hrišćanka, čim su je potrebe takve recizno izražene, potreba za crkvu. A šta to znači, braći i sestre, potreba za crkvu? To je potreba za zajednicom, jer crkva treba to prevoditi, jer zloupotrijebljen je taj pojam i termin i ime crkva znači sabor znači zajednica ne privremena nego potpuna i vječna zajednica sa kim? sa samim Bogom sa izvorom života sa izvorom svega što je dobro, što je svet A kroz njega, a on je Trojičan, Otac, Sin i Duh Sveta, jedna suština, tri ipostasi. A kroz njega, da uđemo u zajednicu sa svima svetima, počerši od presvete bogorodica, pa dalje od svih svetih proroka, apostola, svetih Angela. E to je, braći i sestre, potreba duše, potreba za crkvo. I ona mora i treba pravilno da se dešifruje. Jer veliki je prostor između tog prvog impulsa koji kreće iz dubina našeg bića, i središta našeg srca do uma i do dešifrovanja tog signala umom koji je vrlo često oštećen koji je vrlo često inficiran povestan i rasvabljen i zbog te rasvabljenosti i pokidanih kablova i žica umavni, on ne čuje dobro glas srca kao Kad kažemo i osjećamo da smo van dometa, pa se signal prekida, slabo čujemo ili pogrešno čujemo ili, što je vrlo često, i nikako ne čujemo. Kolisnik je van dometa ili je isključio telefon. Vrlo često na poziv srca, poziv koji je upućen umu, tim ustima srca dobija povratnu informaciju da je isključe Ilje Van Dometa a našu braću i sestre skoro da je neprisutno Van Dometa srce i to je velika opasnost i tragedija našeg vremena i nas pojedinačno i lično Potreba za crkvom. Današnji dan i spomen koji u njemu vršimo, spomen na svete oce prvih šest vaselijenskih saboga, može da nam pomogne da tu potrebu za crkvom malo izdefinišemo, malo iz iskristališemo, osvijetljimo. Vidite, braci i sestri, Potreba za crkvu je potreba za istinu, za jedinim istinitim Bogom. I za jedinim istinitim načinom kako se njim da se sjedinimo. Jer Bog postoji, braću i sestre, i jeste istina. I mi postojimo potencijalno sa velikim mogućnostima da i sami postanemo... Živi u zajednici sa vječno živim Bogom, vječno istinitim i vječno svetim, besmrtnim. I postoji samo jedan način, molim vas, obratimo bažnju na to, jer ovaj nas praznih ispomen poziva na to. Samo jedan način, braćo i srst, treba uvažno da naš narod zapamti, jer mi smo se teško grešili o taj od o tu mogućnost prezrejuši našu svetu vjeru. Ali, evo milosti Bože projavljaju se izgleda da Bog još jednom poziva i ovaj dan i ovo sobranje liturgijskoj potvrda svega toga. To bi raspoloženje Božijeg i projevenje govog velikog dugotrpenja. I kad trpimo ovo ostajanju na liturgiji, braći i sest, ove malo duže molitve uvijek porazimo tu nepristojnu pomisl time da je to što stojimo ovdje što se mučimo na ovim dužim službama zapravo omogućeno ekstremno velikim trpljenjem Božim i tako ugušimo te pomisli nepristojno dakle srediniti se sa Bogom moguće je samo u crkvinje Bogu Tačnije, u pravoslavnoj crkvi i samo u njoj. sveti svetioci, počeši od svetih apostola, koji su tu istinu, primili od samoga Boga, braća i sestva. Naša vjera je od Boga predana. Apostoli je primili duhom svetim i prenose je evo do dana današnja. Znači vjera koju mi vjerujemo, zapamtimo to, je vjera od Boga predana, sa nebesa spuštena. Ništa tu ljudi, braci i sestre, nisu dodalao i oduzimalo. U pravoslanoj vjeri nikad. S tim što džavno, koji mnogo više, nažalost, zna od nas šta je crkva, šta je vjera, šta je spasenje, a šta pogibao, Jer je to opusio na svojoj, nekad angelskoj, a danas džavolskoj koši. Osjetio je šta znači mala izmjena onoga što je Bog dao. I onda je, otkad je crkva utvrđena na zemlji, od svete predesetnice, neprestano pokušavao, nekad na mnogo finije načine danas to radi, ne nam vrlo da kažemo prost način, jer ima prostake pred sobom velike neznalice i velike gordeljivce i velike neposlušnike i teške bolesnike, pa mu i ne treba neka velika vještina da bi nas odvojio od istine ali onda kad je vjera bila snažnija, jača, ognjena. Onda je pokušavao da odvoji ljude odbore tako što će samo zemlalo, da promijeni ono što je Bog dao i svojim božanskim pečatom, zapečatio. A taj pečat jeste ovaproćeni Bog. Sim Boži jedinorodni Gospod naš Isus Hristos, Bogo čovjek, te istine su zapečatene njegovom riječiju i njegovom krvlju njegovim stradanjem njegovim znojem njegovom smrću njegovom propovjeđu njegovom smrću njegovim vaskrcajanjem braća i sestra ustajanjem iz groba ako nam je to danas još uvek zanimljivo da neko može iz groba da ustane i da obeća da će i tebe da podigne iz groba ako ga budeš pratio u stopu I ne samo da te podigne iz groba Nego da te se sobom Vaznese na nebese Da i ti Gledaš oca sa desne strane Posmatrajući ga Očima sine njegovog Jedinolodnog Riječ je velika prilika Zaista mnogo ponuđeno Mnogo dato Ali pod jednim uslovom Ponavljam Da se sve drži što je Bogom dano i Bogom zapečačeno uključujući i ispovjedanje vjere. jer Boga treba da ispovjedamo onako kako nam je On sam sebe otkriju nikakva dodavanja nikakva uljepšavanja nikakva ukrašavanja nikako nazidavanje ako je Hristos glava crkve nemoj da dodaješ pod krovnje Nemoj drugu glavu da dodaješ, drugu misle, drugi um, nijednu jedinu riješi. Vidimo kako je zapadna crkva postradala i danas strada. Ne crkva kao neka abstratna ideja ili neki balon koji je lepti tu iznad naših glava, nego narod koji tamo gladan crkva, kako strada, kako se je raspada, I kako to raspadanje I taj kužni zadah Nekoga ko smrdi Ko je umro Kako polaku prelazi i ove naše krajne Braće i seste Osjećamo kužni zadah Duhovnog leša I duhovnog smrada Osjeća se Posebno danas Ali muka je to Braće i seste Što se ta važna vjerovani ponovimo, važno i ono što je malo izmijenilo ako bi nam neko danas primio nosu jednu smradnu neistinu da Bog si, nije jedne suštine sa ocem i to primio tebi da pojeduš, kako bi ti reagoval brat i mi sasno ako bi neko danas stao pre tebe, recimo sveti Nikola Mirilikijski čudotvorec Islukavši desnicu svoju i spremivši da njom obavi i tebe, a prije tebe i Arija i sve one koji ne ispovjedaju da je sin Boži jedne suštine, to jest jedno suštanocu. Šta bi mi rekli na to? Mi bismo se pitali šta ovaj čovjek prišao, šta on nas pita, kakva jedna suština kakav otac, kakav sin a mi pravoslavni vjerujemo da nešto tamo postoji to je naša vjera da imam neka sila tako mi pravoslavni vjerujemo da imam neki Bog kakav sad otac, sin, jedna suština kakve volje jedna, dvije, kakve prirode božanska, ljudska čemu li pričate molim vas, izađite na polje Tako bi smo mi rekli danas nekome od svetih otaca, kad bi došao da ispita našu vjeru, da provjeri kako smo se pripremali za vjeru, kako živimo, kakvu vjeru ispovjedali. I onda bi smo videli braći i, sest, i u tome da prepoznamo i uzrok toga što smo pokvareni rod, kako kaže Gospod, o rode pokvareni i nevjerni, preljubotvorni zašto smo se kokavali brat i sestra zašto smo se tako strašno kokavali zbog toga što smo se odvek vjerovali u Boga i smo se vjeru brat i sestra nekao naši djeco oni su to radili na jedan transparenta naći putješ svještani ku glavu a možda se po Slošiš hran i to može da se pokrajuš, ali ovo kako se mi danas odličemo je mnogo opasniji vid od Mnogo opasniji, pa će mnogo miliji. A to je neispravno ispovjedanje vjera. A ako vjera ne ispovjedimo kako treba, braću i sest, ne možemo da primimo blagodat Boži. Ne možemo da primimo silu Boži. Ne možemo da se sljedinimo sa Bogom. A bez Boga, braćo i sestre, mi smo ovako Naš će, bukvalno će da nas rastrgu, kao što nas rastrguši. Pogledajte narod, pogledajte da nas, Dan Gospod, Sveta Litogije, pogledajte koliko naroda se da nas raspada po svojim kućama, po svojim stanovima, po svojim kafanama, restoranima, po svojim firmama. Po svojim školama, po svojim mislima, ambicijama, pogrešnim, lažnim, neistinitim. Kako bi se naroda raspada po sektam, po sujevjer, malovjer, nevjeri. Strašno raspada mi naroda. Strašne situacije, braći i seste, vrlo stra, strašno. I zbog toga moramo da, ako hoćemo, naravno, Ako hoćemo da bude bolje, ako hoćeš da ti bude bolje u kući, u glavnu, u mozgu, u umu, u srcu, u tijelu, ako hoćeš i tijelaćno da budeš stran, pa nemoj da gubiš prijemu, jer nastupa vječnost, nadire vječnost, nadolezi vječnost braći srst. A u vječnosti slabo što pomoć? Dobro, tijelu, fizička kondicija ako ne budeš umno spreman, I srdečno jak Da izdržiš vječnost Ne 12 rundi Nego vječnost Ovo slobe ko ne bude srdečno jak Teško njemu, bratcu i ses. Teško njemu Vječnost Ali, prepoznajmo tu težinu Vremenu, teško njemu, bratcu i sest Svi osjećamo Teško, mnogo problema Ali je jedan nacim da se iz njih Izazva, a to je Vjera naša, vjera pravoslavna, apostolska, Božija vjera. Vjera prađedovska, ajmo tako. A pa vjera sv. kutaca, vjera apostolska, vjera vaselenskih sabora, braći i sestri. Šta je sv. Sava rekao? Da vjelujemo vjeru sv. sabora i sve što je vam nje da pro, proklinjeno, a sve što je u toj vjeri da I toga potrudimo se, bratr i src, nije vam, ali nema nam druge. Da se opravo slavi naše srce, naš um, uzmimo simbol vjere, pogledamo simbol vjera, ga simbol vjere, pročitajmo da uporedimo našu vjeru sa njim. Ako je dobra, sve o Bogu napreduj, ako se ne poklapa, podhitno izmjeljuj. Ako crkva poziva da se postaje postorje, Pobavezno da se poste, bracu i sestva, to je pokajanje. Nemojmo da smo spori, jer ponadamo te što smo se obješili o našu crkvu, o našu vjeru. Nemamo mi ni prostora, niti blagoslova, da sad što tu povako radimo, da se mislimo da se prenemažemo. Oću, neću, postiću, neću postiti, dolazit u crkvu, neću dolaziti, ispovjerit ću se, neću se Slavit ću slovu, neću slaviti Pričašćivaću se, neću se pričašćivati Spasit ću se Neću se spasiti To imamo pravo Hoću da se spasim I neću da se spasiti Imamo pravo, ali Ako si izabrao da se spasavaš Onda nemaš pravo Da biraš, jer Tu si mogao da biraš Ako si odabrao za gospodom Odrece se sebi Poslušanja crkvi aj za gospodom Aj za apustovima Aj za svetim ocima, svetim saborima I njihovim odlukama Zbog toga, bracu i sestre Nazad u crkvu Nazad U ogradu crkve Nazad pod okrijelje Božije naj, Nazad i najzad Pod okrijelje svetog pravoslavnog ispovijedanja koje nam izraženo, sačuvano i predato sveti svetih otaca, od odluka svetih vaseljenskih sabora. Primimo tu vjeru, smirimo se pred njom, napravimo metaniju pred njom i shvatimo, brato i svece, da to najveća vrijednost. Tvoja, moja, svih nas, svih koji su živeli, svih koji će živjeti. To je najveća vrijednost da pripadaš pravoslovnoj vjeri, pravoslovnoj crkvi i da živiš u njoj, vjerova, vjerujući sa njom i u njoj. To je najveća tvoja vrijednost, to je najveća tvoje bogatstvo, to je najveća tvoja sile, najveća tvoja mudrost. Nema već se mudrosti. Najmudriji si kad vjeruješ simbolom vjere. Koliko oko tebe ima, da kažemo, sa vremenim jezikom, intelektualacija? obrazovanih ljudi, koji nemaju bezres mozgla, koji nikad nisu ni počitali simbol vjeru, a kamo li da vjeruju o I to je totalno uvodilo pred Bogom, brazo i Zbog toga umudrimo se ne mudrošću ljudskom, ne mudrošću svjetskom, nego mudrošću Božjom, a crpe samo tu mudrost poznaje, priznaje i predaje nam Samo mudalost Božiju. I mudri su oni koji su Bogom mudri. Bogom mudri. Umudrujmo se, braći i sestre, pravosvalni u ispovjedanju vjere i budimo oprezni i strogi prema svakom drugom i najmanje izmijenjenom. Ovo zato što su danas aktuelni pozivi na ujedinjenje I crkva nema ništa protiv toga Da se ljudi ujedinjuju Ali da se ujedinjuju U istini Pa tek onda o ljubavi Jer bez istine nema ljubavi Bracu i srsti Ne može ni majka djete da voli Ako nije istina To danas vidimo Ne mogu ni narodi da se voli ako nisu istinom povezani Zbog toga Poštojemo pozive Na zajednicu, na ljubav, ali ističemo jedan uslov, jer i prema namasni ističu razni uslovi, da vozimo u baljenim svjetljima danu, da obalimo i ovo i ono, postavljamo se razni uslovi za uključenje u neke vremenske ograničene zajednice i sa blagodetima koje traju do groba, prvo čest i Ako smo spremni da ispoštemo takve uslova, onda istaknimo, jer imamo pravo. Ne mora to biti na državnom nivou, ako država neće, ali na ličnom, crkvenom, parohijskom, manastirskom nivou, polovičnom nivou. Svako ima pravo da istakne jedan uslov. Jer me to pravo Bog da. Dobro, imam i jedan uslov. I i staknemo ga pravu vjeru. Ako me pozivaš, imaš li ti pravu vjeru? Ima, kaž, da vidi, legitimaciju, simbol vjere, Nikejsko-carigradski, onaj koji mi ispovjeramo u svetoj liturgiji. Iako je takav simbol vjere, bracu i seste, onda možemo da razgovaramo dalje, možemo da se nadamo zajednici, jer imamo neophodan uslov istinitu vjeru ako nema tog simola vjere nemoguće braće i sestre nemoguće i nemoguće osvariti bilo kakav vid zajedničarenja a kamovi dubav jer u pogrešnoj lažnoj vjeri prisutan je duh laži a duh laži je satanski duh a satan ne može se bogom I zbog toga, brać pazimo. Pazimo, stražimo. Zajedničarenje sa važnim vjerama, sa ljudima važnih vjera. Pod uslovom, da ne žele da se sjedine sa isnim tom vjerom predanskom, mjestu opštenje sa palim duhovima, koji imaju vlast na tim ljudima. I zbog toga budimo isporidici, budimo... Sveto otečkimo je budimo kao što je car Vazar bi, kao što je sveti Sarabi Budimo dobro raspoloženi Dočekajmo goste, dočekajmo turiste Dočekajmo strance U gosti ga pršutom sirom, mlijekom nacionalnim jelima Ali nemoj da jedeš sa njegove trpeze Nemoj da jedeš sa njegove duhovne trpeze Nemoj da jedeš njegovu vjeru jer je važna potrovat će te, pa će i pršutar da se ubuđa, da se usmrbi. I mlijeku će da prokiseli, vinogradiće da usaknu, i izvorit će da se povuku. Nećeš više imat, ni izvor da ga napojiš plavne vode. Zemlja ti neće više prodove davati. Neće više bit ni krava, ni koza, ni ovaca. Ništa više nećeš imat, čime da ga počastiš, jer si se odrekao ono glavna, odrekao se se Boga, odrekao se se svetih predanja, svetih amaneta, odrekao, prodao, prodao se vjeru. Zbog toga, brođu se se, pokajimo se, jer smo vjeru prodali, jer smo se Boga odrekao, pokajimo se velikim pokajanjem, jer odricanje od vjere traži veliko pokajanje. Od nas, mali, neka bude veliko pokajanje, Redovan post Srijedom i petkom Bez rasuđivanja I bez prenemaganja Odmah, od prve srijede Ako nismo Svi postovi, sva četiri velika postovi Uključujući Ovaj koji je pred nama, post Majke Božije Bez prenemaganja Od 14. do 28. Redovno dolaženje Na svete liturgije Nededovo Redovno bez prenemaganja Jer to je izraz pokajanja Ispovijest Kod sveštenika Ispovijest pokajanja I uz Božju pomoć Priječešće svetim tilom i svetom krvu I eto svjetlosti Eto sunca Eto snage Eto nade Eto vjere Eto sile Eto Boga Eto i ljubavi Eto i carstva Eto i smrti Ali da proazemo kroz nju i uđemo u carstvo nebesko. I tamo da se, daj Bože, sastanemo sa svim svetim ocima i sa svim svetim ocima prvih šest vaseljenskih sabora, kojih ima preko hiljadu, da ih ne nabrajamo, samo smo svetoga Nikolaja spomenuli. I ne samo sa njima, nego sa svim svetima, od svetih apostola, pa do zadnjeg, koji se bude obožio u vremenu, među njima i mi da budemo, a vam Bože dalje.